Sonra Buxayr-ı Rahiməkullah o vaxt ki məlaqid, kitəb kitabını qutardı, yəni namazın vaxtlarının, keçir Azam kitabına və e, Azam Ərəb sözüdür yəni yani, Ərəb dilində e, lügəti mənada eylan deməkdir, eylan etmək, yəni Azam sözü Ərəb dilində eylan etmək deməkdir nəyəsə elan edirsən O nəyər Allah səbələlə qurur وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bu Allah və Rasulundan bir elandır Elan verir Və ızun, dəməli, Uzun Deməli Uzun sözündən götürülür Yəni uzun sözü də bu sözdəndir Yəni kulaq Kulaq asmaq Yəni, azan, bu elana qulaq asmaq, yəni, sözlər, elə söz götürülüb ki, həm, demək, həm qulaq asmaq bağlıdırlar bir-birindən. Və həmsinin, lakin şəriətdə isə azan sözü, deməli, e, namazın, vaxtın, e, xüsusi ləhzlərlə eylan etməkdir. Xüsusi ləhzlərlə, küsursu təyin olunmuş ləfslər, yəni sözlərlə namazın, vaxtın eylan etməkdir. Azan budur. Bakin şəri mənada. Və necə qurtubi raxim buyurur ki, baxmayaraq azam az sözlər deyilir orada və bəzi sözlər təkrarlanır. Və lakin böyük məna daşıyır. Böyük məna. Bu eylan. Və bu eylan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 Ən birinci bu eylanı dini deyəndə başlayır Allahu əkbal Və bunu dərdə əhtişallayır Bildirir ki, ən böyük kimdir? Ulu kimdir? Eşüdən, bu eylanı Bunu cəmatin yadına salar Siz Cəmat yaddan çıxarır, təz-təz yaddan çıxardırlar Və bu sözlə Allahın nəyi qəlavət edir? Allahın varlığı Onun ucu olmağı Quvvətli olmağı tüm məhlubətindən böyük olmaqın və sərə və sərə bu eylan Allahu etbər və sonra e, müəzzin yani azam verən bu eylanı davamlayan neynir? tohid məsələsini təkunur və şirkə bəyanlıyır ki ilah yoxdur bil Allah subhəntə alədə Hans ki, o söz hansı sözləyir? اَشْهَرُ اَلَّا اِلٰهَ اِلٰهَ اِلٰهَ ki, Allah'tan başqa ibadete layıq olan məbud yoktur. İbadet ancaq Allah olmalıdır. Gəyrisinə ise ibadet şirkdir. Bu eylanı davamlıyır müəzzin. Ve sonra, beyan deyil ki, bunun əhlənə kifayət değil, bir ibadət anca Allah'a və şirkdən qorunmaq hələ mükifayət Bu da olmalı yanda, Muhammed Rasulullah. Onun yerə deyil, Əşədən Ənlə, Muhammed Rasulullah. Məziyyənin bu sözlə hələ belə deməyir. Eylandır, böyük eylən. Və deyil ki, Əşədən Rasulullah. Və bu bir ibadət, Muhammed Rasulullah necə bəyan edib, ocaq olmalıdır. Aydındır, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, necə, o ibadəti göstərir, o cür olmalıdır. Hər kəsə öz ağlından uydurub yox. Sonra e, sonra həmsinin Muhammed Rasulullah da sallallahu aleyhi və bəyən olunur ki, bu ibadət ancaq bunun yolunu olmalıdır. Yəni, bu necə göstərib, o bunu Bu, buna Sonra həmsinin əəəə e, müəzzin bundan sonra davet edir nəyə? Davet edir namaza. Hayyə aləs-salə. Gəlin namaz qadar. Və deyir, hansı ibadət lazım dində eləməyə? Hansı ibadəti lazım də eləməyə? Hətta, la iləhə illəlləh. Bundan qabax ki, muhammed Rasulullah Resulullah düz gəlsin səni etkadında. Gəl bunu qox. Gəl. Hayya namaza çağırır. Əziz məsciddə cemaata cemaat olmağa, bir yerdə namaz kılmağa. Az sonra deyir hayya al-falah. çağırır? Necə tapmağa? Bu dünyada və axirətdə deyir hayya al-falah, yani namaz kılmaq qanun, gəlin necə tapın. Hayya al-falah Və sonra yenə Allah s.ə.q. təkrallanır orada, təkbir olunur, Allahu akbar Allahu əkbar, və la ilahə inna Allah. Və azam budur. Nəsə, Rasul s.ə.və Ali bin əbi və qeyri sahabələr belə azam verirdilər. E, <gülüyor> Həm sinin azam, biz dedik ki, namazın vaxtını girməyin, bəyan, dəlavət edir, aydınlıyım və həmsinin cəmaat olmağa çağırır, cəmaata və İslamın suallarını yaşatmağa çağırır, İslamı yaşatmağa. Bilən dildə yox, əməldə də. Onun görə hətta